Vă invităm să ascultați în serial Cartea moartei a unui guru scrisă de Rabbi Maharaj, astăzi episodul întei. Nu se putea spune că arestarea mea în dimineața aceea furtunoasă de noiembrie 1975, pe când încercam să trec granița din Pakistan în India, m-a luat total prin surprindere. Riscul fusese bine cunoscut, dar misiunea mea era atât de importantă încât ar fi fost de neimaginat să șovăi. Acum nu mai avea niciun rost să mă îngrijorez din pricina a ceea ce se putea dovedi a fi doar o scurtă întârziere, sau inevitabilul de care mă temusem. Mi se spusese să aștept afară până mi se controlau actele. În cele zece minute cât m-am plimbat încet încoace și încolo, în fața punctului de control auster, sub privirea rece a câtorva santinele, am început să bănuiesc ce avea să urmeze. Cu cât așteptam mai mult, cu atât deveneam mai sigur. Preocupat de propriile mele gânduri, abia am observat când s-a apropiat ofițerul de mine, sunteți Rabindranath Maharaj?" m-a întrebat comparând fotografia de pe pașaport cu fața mea acoperită cu barbă. De ce barbă?" părea că se întreabă. Sau poate își spunea, bineînțeles, o barbă. Da, eu sunt," am zâmbit prietenos. Era o reacție normală la care prietenii mei se așteptau întotdeauna și pe care o comentase rădeseori. Da, Rabi era un camarad tare blajin." Chiar și într-o împrejurare ca aceasta m-am gândit, dar fără să zâmbesc. Veniți cu mine! S-a întors brusc și mi-a făcut semn să-l urmez. Când am intrat în clădirea joasă, mi s-a ordonat să merg într-o încăpere din spate, unde mă așteptau încuruntați câțiva ofițeri în uniformă. Acolo, departe de privirile celor câțiva turiști ce treceau frontiera în ambele direcții, fără să întârzie prea mult, am auzit cuvintele acelea care m-au înghețat. Sunteți arestat. Era ca și cum abia atunci, pentru prima oară, aș fi devenit conștient cât de reci și potrivnice erau revolverele purtate de acei bărbați care mă înconjurau. De ce spionez pentru guvernul indian? Întrebarea a venit de la ofițerul cel mai mare în grad care stătea la birou. Dar nu spionez, am protestat eu. Și-ți închipui că o să te credem, nu-i așa?" a spus el râzând sarcastic. Chiar îți imaginezi că o să te lăsăm să părăsești țara?" Bineînțeles, eram indian, iar indienii nu călătoresc în Pakistan, cel puțin nu de obicei. Milioane de indieni fugiseră de pe acest tărâm ostil după ce acesta intrase sub controlul musulman ca rezultat al separării, iar alte mii fusese răuciși bestial în timp ce încercau să scape. De cealaltă parte a frontierei, hindușii masacraseră de musulmani, iar milioane dintre ei au fugit din India și au venit în acest refugiu oferit de britanici ca o ultimă acțiune înainte de cedarea controlului acestei vaste regiuni din imperiul lor care se afla în declin. De la separare, avuseseră loc multe conflicte la frontieră între trupele indiene și cele pakistaneze, iar intervenția recentă a Indiei în războiul dintre Orient și Pakistanul de vest, având ca rezultat independența Bangladeshului, nu va fi nici când iertată sau uitată. Niciun indian cu mintea întreagă nu ar intra în acest teritoriu ostil decât dacă ar avea o misiune foarte specială. La asta se gândeau cei care mă interogau și de fapt aveau dreptate au lăsat să se înțeleagă că există dovezi incriminatorii împotriva mea, dar nu au spus care sunt acestea. Ultimul meu nume le dezvăluia că era membru al celei mai înalte caste, iar pentru marea dușmănie dintre India și Pakistan, acesta era un motiv suficient pentru a le susține acuzația. La urma urmelor, ce ar fi făcut un indian și mai ales brahman în Pakistan decât să spioneze? Auzisem destule povești pentru a ști că nu mă puteam aștepta la nicio judecată sau proces. De fapt, nu eram spion, deși misiunea mea în Pakistan, care fusese îndeplinită cu succes, dacă ar fi fost cunoscută, ar fi fost considerată la fel de ostilă ca și spionajul. În timp ce priveam fețele mânioase și vedeam cum îmi resping dezmințirile, am simțit deodată un val de deznădejde. Aceasta va fi cu siguranță ultima zi din viața mea și mai erau atâtea lucruri de făcut. Nu voi fi dat nici la programul de știri și nici nu se va face vreun anunț formal al execuției mele. Pur și simplu voi dispărea fără urmă, iar mama care mă aștepta lângă bombei pe care nu o mai văzusem de ani de zile nu va ști niciodată ce s-a întâmplat și nici de ce." După câteva investigații făcute de guvernul meu și după niște dezmințiri la fel de oficiale ale pakistanezilor voi fi repede uitat. Încă un dispărut în războiul acela secret, care nu a fost niciodată relatat de mass media. Cât am așteptat sub pază sosirea din Lahore a unui om pe care îl numeau șeful, care voia să mă interogheze personal, m-am gândit la posibilitatea de a obține eliberarea. Asta însemna să-i conving pe acești polițiști înrăiți de ceva ce le va fi imposibil să creadă. Oricum, trebuia să încerc. Poate chiar ciudățenia acestei povestiri va fi în favoarea mea. Poate că șeful va vedea că totul este prea de necrezut pentru a fi minciună. Ca să fie înțeleasă, incredibila poveste va trebui spusă de la început, pornind de la primii ani ai copilăriei mele, în Trinidad. Indiferent cât de împlinită ți-ar fi viața, când privești în urmă ai întotdeauna regrete. Cel mai profund sentiment de pierdere pe care l-am simțit vreodată îl implica pe tatăl meu, Candrabhan Ragbir Sharma Mahabir Maharaj. Cât de mult aș fi dorit să mai fie încă în viață. Faptul că acest om extraordinar a murit atât de tânăr și în împrejurări atât de misterioase nu explica pe de-antregul regretul meu. De atunci s-au întâmplat atâtea lucruri remarcabile. Adeseori mă întreb cum ar fi să-i povestesc totul și care ar fi reacția lui. Să-i spun și lui. Nu ne-am spus nimic toată viața. Din cauza jurămintelor pe care le făcuse înainte ca eu să mă fi născut, nu mi-a vorbit niciodată și nu mi-a acordat cea mai mică atenție. Două vorbe doar din partea lui m-ar fi făcut nespus de fericit. Mai mult decât orice în lume, mi-am dorit să-l aud spunând Rabi, fiule!» Măcar odată, dar nu a făcut-o niciodată. Timp de opt ani îndelungați nu a rostit niciun cuvânt, nici măcar o șoaptă nu a adresat mamei mele. Starea de transă în care ajunsese prin yoga era considerată extrem de deosebită și chiar o formă de nebunie pentru cei neobișnuiți cu misticismul răsăritean. Stările modificate ale conștiinței au câștigat o nouă acceptare în Occident, începând cu experimentele cu medicamente, drogurile din laboratoarele științifice și continuând cu extinderea lor în societate până când milioane de oameni au experimentat această realitate alternantă. Alte milioane de oameni au ajuns la ceea ce numim astăzi o conștiință mai înaltă prin hipnoză, autosugestie, imaginație dirijată și diferite forme de yoga popularizate în vest, de la meditație transcendentală până la centrare sau vizualizare. Mai mult, chiar, validitatea fenomenului psihic este acceptată tot mai mult în comunitatea științifică, renunțând la scepticismul anterior al societății occidentale cu orientare materialistă în favoarea unei noi deschideri către ocultism. Noi indienii știm de mii de ani că în yoga se ascunde o putere reală. Tatăl meu a dovedit-o. El a fost ultimul exemplu din viața reală a ceea ce propovăduiesc yoghinii și învățătorii guru cunoscuți acum în Europa și Asia. De ce este tata așa? Obișnuiam să o întreb pe mama când eram prea mic pentru a înțelege. El este un om deosebit, cel mai mare pe care l-ai fi putut avea drept tată. Îmi răspundea ea întotdeauna răbdătoare, în ciuda întrebărilor perseverente pe care îi le puneam, cu o expresie de nedumerire pe față. El este în căutarea adevăratului sine ascuns în noi, ființa unică în afara căreia nu mai există altceva. La fel ești și tu, Rabi. Deși când eram mic înțelegeam foarte puțin, am început totuși să cred că tata făcuse cea mai nobilă alegere dintre toate. Mama și mulți alții îmi dădeau întotdeauna asigurări în această privință. Ei spuneau că marea renunțare a lui Buddha abia se putea compara cu aceea a tatălui meu. Când am devenit destul de mare pentru a cerceta scrierile sfinte, am fost și eu de acord cu acest lucru. Renunțarea tatălui meu fusese completă, deși precipitată, la numai câteva zile de la căsătorie. Dacă ea s-ar fi produs ceva mai devreme, eu nu m-aș mai fi născut. Deși am acceptat ideea că o alegere măreață îl făcea pe tata să nu-mi vorbească niciodată, nu puteam totuși să neg goliciunea chinuitoare din mine, dorul intens, foamea de comunicare, deosebit de dezagreabilă cu care m-am obișnuit să trăiesc, chiar ignorând-o, dar pe care nu le-am învins niciodată. Era de neimaginat că aș fi putut avea resentimente pentru un hindus, Cartea cărților este Bhagavad Gita, iar tatăl meu alesese cu curaj să trăiască conform ei. Cum aș fi putut eu, cu educația religioasă pe care mi-o dăduse mama, să am resentimente față de această situație? Și totuși tânjam după prietenia lui. nici măcar mama nu știa exact ce legământ făcuse. Puteau doar să presupună după stilul neobișnuit pe care îl adoptase brusc. Stând în poziție de lotus, cu degetele de la ambele picioare așezate pe genunchi, pe scândura pe care o folosea de asemenea și drept pat, își petrecea zilele în meditație și citirea de scrieri sfinte. Atât și nimic altceva. Mantrele reprezintă o necesitate pentru meditație. Vibrațiile pe care le creează reprezintă principala modalitate de atragere a zeităților, iar fără ajutorul acestor ființe spirituale, cel ce meditează nu are niciun beneficiu real. Tata trecuse de stadiul folosirii mantrelor, toți credeau că el se afla în directă comuniune cu Brahman. Atât de complet se întorsese spre sine însuși, pentru a realiza adevăratul sine, încât nu-și dădea niciodată seama de vreo prezență umană, cu toate că veneau oameni de pretutindeni pentru a-l venera și ai așterne înainte ofrande, fructe și flori, pânză de bumbac și bani. Nimeni nu a scos vreodată vreun răspuns de la el. Părea că trăiește în altă lume. Peste ani am făcut și eu o meditație destul de profundă, pentru a vizita universul secret al stranilor planete și al marilor maestri, unde se părea că își petrece timpul tatăl meu. Spre dezamăgirea mea, nu l-am găsit niciodată acolo. Să noi au totuși înainte cu povestirea. Asemenea reușite nu vin și nici nu se pot explica ușor celor care au perceput universul doar prin filtrul restrictiv al celor cinci simțuri. Trebuie să începem călătoria încetul cu încetul. Primul pas este să lăsăm la o parte prejudecata învechită și mai ales insistența irațională că nimic din ceea ce nu putem înțelege sau descoperi cu ajutorul instrumentelor imperfecte ale tehnologiei de azi nu poate fi real. Chiar și ceea ce credem că știm se întinde dincolo de limitele cunoașterii noastre. Cine poate înțelege ce este viața sau energia sau chiar lumina? Cu ce instrument se poate măsura dragostea? Încă de mic copil eram foarte mândru când cineva îl lăuda pe tata, ceea ce se întâmpla deseori. și religioși vorbeau despre el cu venerație și respect, ca despre unul care a avut curajul și convingerea de a înainta pe înalte și misterioase cărări. După părerea multora, inclusiv al celui mai mare pandit pe care l-am cunoscut vreodată, tata era un avatar. Am auzit acest cuvânt cu mult înainte de a putea înțelege cu adevărat ceea ce însemna. Suna frumos și deosebit. Știam că și eu eram deosebit, căci el era tatăl meu. Într-o bună zi voi fi și eu un mare yogin. La început gândul acesta era doar o intuiție puțin înțeleasă, dar pe măsură ce treceau anii a devenit o convingere care s-a adâncit tot mai mult. Niciodată, nici în cele mai nebunești vise ale mele, nu mi-am putut imagina surprizele care mă așteptau. Aș vrea să-i spun tatălui meu atât de multe, dar el s-a dus. De câte ori nu am stat în fața acestui om extraordinar, privindu-l țintă în ochi, până mă pierdeam în adâncurile lor fără fund. Era ca și cum cădeai în gol, întindeai mâna să te prinzi de ceva, strigai, dar nu găseai decât liniștea și vidul. Știam atunci că el găsise fericirea pe care domnul Krishna i-a oferit-o lui Arjuna. Părea că are atâta pace, cum stătea așa nemișcat respirația lui mișcându-i regulat părul și barba netăiate în toți acești ani și care îi ajunseseră până la mijloc. În asemenea momente mă simțeam ca și cum aș fi stat în prezența unui zeu. Obișnuiam să mutăm ușor figurinele ce înfățișau zeii, să-i desfășăm de pânza lor moale, să-i îmbăiem și să-i îmbrăcăm apoi cu mare grijă și reverență. La fel făceam și cu tata. Exact ca și zeii din camera de rugăciune, el nu făcea nimic fizic pentru el însuși. Era un zeu de care trebuia să ai grijă, să-l speli, să-l schimbi, să-l hrănești. Aceasta a durat opt ani de zile. Tatăl meu urmase instrucțiunile lui Krishna, referitoare la descătușarea de poziția socială, de dorințe și de realitatea fizică. Nu era de mirare că oamenii erau uimiți și veneau de departe ca să-l venereze. Spuneau deseori pe un ton solemn și plin de reverență că el a atins moksha și că a scăpat de roata reîncarnărilor succesive. Pentru el nu vor mai fi alte nașteri în această lume a morții, ci doar eterna fericire a nirvanei. El mergea pe acea cărare prea înaltă și știam chiar înainte ca moartea lui misterioasă să ne ia prin surprindere că nu ne vom mai întâlni niciodată. Nu a spus că o să meargă el să cheme ambulanța să-l ducă la spital. În dimineața aceea liniștită, stăteam afară și mâncam un mango proaspăt pe care tocmai îl culesesem, când aceste cuvinte au pătruns ca un curent de aer prin fereastra deschisă. Era vocea lui Pua Mohane, sora mai mare a tatălui meu și cea mai înflăcărată adeptă a lui. Era înăuntru și o ajuta pe mama să-l spele pe tata pe care îl iubea și îl venera cu pasiune. Vișnu era una din rudele ei apropiate, un om de afaceri prosper, care nu avea timp pentru religie și care avea doar cuvinte aspre pentru tata. Uitat, fructul mi-a căzut din mână. M-am apropiat mai mult de fereastră și mi-am ținut respirația ca să aud mai bine. Conversația a devenit șoptită și neclară, acoperită de zgomotul apei cu care îl spălau. Vorbeau ceva despre Vișnu, care insista asupra ideii că tatăl meu va termina repede cu prostia asta dacă oamenii vor înceta să-l mai trateze ca pe un zeu. Cuvinte de neînțeles pentru un copil, cum ar fi de exemplu tratament de șoc și psihiatru, veneau prin fereastră adăugându-se altor discuții despre doctori și medicamente. Conversația m-a uimit și m-a speriat, mai ales că vocea mamei devenise aproape la fel de isterică ca cea a Mohaneei. Mama era întotdeauna foarte calmă, numai ceva de o gravitate deosebită o putea tulbura așa. Am alergat pe cărarea binecunoscută de sub palmierii rari care ducea spre o colibă cu două încăperi, cu pereți de pământ și cu acoperiș de tablă ondulată. Tatăl mamei mele, Lucman Singh, îngăduise unui prieten vechi de familie, Gosin, să construiască această colibă pe o bucățică din vasta lui proprietate, nu departe de casa pe care le odăduse părinților mei ca dar de nuntă. Bătrânul Slab, cepos, cu pielea zbârcită și uscată ca un pergament vechi, stătea în poziția lui obișnuită, cu coapsele lipite de pământul gol, cu fusta doti între picioare, cu brațele pe genunchi și bărbia cuprinsă în căușul palmelor, la umbra rară a unui anacad din fața colibei. De ce arată tu așa trist, fiu al marelui Oghin?" A întrebat Gosin privindu-mă cu acea expresie înțeleaptă care mă făcea să cred că era un filozof antic reîncarnat ce a îmbătrânit din nou. Știam că acesta era motivul pentru care vorbea atât de bine hindusa, pe când engleza și chiar dialectul trinidadian îi erau foarte sărace în cuvinte. De ce tu crezi eu așa trist? L-am întrebat defensiv, trecând cu ușurință la engleza trinidadului pe care o vorbea Gosin. Devenise o a doua natură pentru mine, cu tot efortul mamei mele de a insista asupra gramaticii adecvate. Zadarnică era încercarea ei de a mă spăla de dialectul local vorbit de toți prietenii mei. Nici tu nu arată prea fericit, am spus eu pentru a echilibra balanța. Eu nu dormit bine noaptea trecut, omule, eu simțeam ca o zdreanță veche. A spus Gosin, solemn, cu mustața ei căruntă și deasă, mișcându-se în sus și în jos în timp ce vorbea. Nu eram sigur ce mă fascina mai mult, mustața aceea mișcătoare sau smocurile lungi de păr care ieșau din urechi. M-am așezat pe pământ alături de el. Eram prieteni buni, destul de buni pentru a nu fi nevoie să vorbim și mă simțeam bine doar dacă stăteam lângă el. Au trecut câteva minute până am avut curajul să-mi descarc sufletul. Știi ce este acel cicatris sau o tratament de șoc? Frecându-și barba contemplativ, bătrânul și-a încruntat sprâncenele, gândindu-se mult înainte de a răspunde. Vorbe de oraș, aici nu însemn nimic. Unde ai auzit tu chestia asta? Trebuie că la radio. De la Vișnu, nu l-am auzit chiar pe el. Vișnu nu-i rău, îi numai nesocotit. Mohani nu vorbești destul datare de omule. omule. tu purtat bine cu el, da? Era zile. Am tăcut din nou, dezamăgit. Gosin păruse din totdeauna infailibil de înțelept. Poate că erau vorbe de orași, dar ele trebuiau să însemne ceva. Nu o suit niciodată nunta aia, a spus el brusc, ca și cum dorea să-mi povestească ceva pentru prima dată. De fapt, auzisem povestea asta de la el cel puțin de 20 de ori, repetată aproape cuvânt cu cuvânt. Băiete, tu, deștept om, și tu ești fiul lui tu, fiul lui adevărat, adevărat. Trebuia să vezi coroana care a purtat el la nuntă, lumini electrici lucind peste tot pe ea, legați la o baterie în buzunar la el. El a inventat asta. Trebuia să auzi oamenii ăia când a ieșit el afară din mașinuța aia, chiar în față la magazinul Unana. Tu era acolo?" am întrebat eu cu inocență, ca și cum nu știam. Băiete, eu spun ce văzut eu." Ast nu-i povestește de mâna a doua. Aia a fost cea mai mare nuntă ce văzut eu vreodată și cea mai scump. Dacă eram acolo, tobă și dans și mâncare și băutură, Mâncare băiete, dastul să te gifte pentru o lună. Și zestrea, trebuia să vezi tu asta dacă și tu o să -o faci la fel ca tatăl. Mm. Aici s-a oprit așa cum făcea întotdeauna apoi a continuat cu o nouă notă de venerație în voce. Dar el a dat tot de o parte. Tot știi ceva? E un avatar știi?" gosin s-a cufundat în tăcere pentru a dramatiza. Iar eu m-am ridicat să plec. De obicei stăteam să ascult. Câteodată lăsa nunta și începea să-mi spună o poveste despre aventurile zeilor din Mahabharata sau Ramayana. Cunoștea religia hindusă și miturile preferate la fel de bine ca oricare altul și învățase multe de la el. Acum nu mai voiam să aud nimic despre tata, mai ales despre cât de minunat era. Simțeam că urma să se întâmple ceva groaznic și de aceea mă temeam să-l ascult pe Gosin lăudându-l. Au trecut câteva zile fără evenimente neobișnuite și începusem să uit amenințarea lui Vișnu. Tot nu mi era clară și-mi fusese teamă să o întreb pe mama despre ea. Viața era plină de mistere, multe, prea înfricoșătoare ca să vorbești despre ele. Mama era o femeie frumoasă, cu trăsături plăcute, foarte inteligentă și cu o putere interioară neobișnuită. Bineînțeles căsătoria ei cu tata fusese aranjată de părinții lor după cum cerea tradiția indiană. La numai 15 ani, pe vremea aceea era fruntașa clasei cu dorința de a-și continua studiile, a fost luată prin surprindere când tatăl ei a dat-o în căsătorie. Visele ei de a urma cursurile universității în Anglia s-au spulberat. S-a îmbolnăvit din pricina șocului, dar s-a supus totuși voinței tatălui ei. Doi dintre cei mai importanți pandiți din zonă au citit în palmele celor doi tineri, au consultat astrele și o carte a înțelepciunii care trata astfel de probleme, declarând că unirea va avea binecuvântarea zeilor. Poate că mama au fi simțit altceva, dar cine ar fi cutezat să pună la îndoială ceea ce decretaseră astrele și declaraseră pandiții? Nu și-a dezamăgit părinții, dând la ivială vreun semn de nefericire. La hinduși, datoria către familie și castă este sacră. Ascultarea ei a fost răsplătită foarte repede cu un nou șoc, când soțul, fără să o prevină, s-a retras brusc într-o lume a meditației silențioase. Nici măcar ochii lui nu mai comunicau cu cei din jur, cu greu îmi pot imagina consternarea pe care a produs-o mamei, o tânără mireasă de 15 ani, însărcinată, confruntarea cu responsabilitățile ei, care includeau acum și îngrijirea soțului ca de un copil născut surd, orb și mut. Mama nu s-a plâns niciodată și pe măsură ce am crescut am fost martorul grijii ei tandre și a loialității ei neclintite pentru tata. Părea să fie binecuvântată cu o înțelegere plină de simpatie pentru calea pe care o urmase el. Fire liniștită, meditativă și profund religioasă, ea nu mi-a fost doar tată și mamă, ci și primul profesor de hinduism. Cât de bine mi-amintesc de primele lecții când eram mic și stăteam lângă ea în camera de rugăciune a familiei în fața altarului cu numeroși zei. Mirosul greu de pastă de santal, proaspăt întinse pe zeități, pâlpâirile flăcării din deia care atrăgeau privirile ca un magnet și sunetul solemn al mantrelor, repetate încetişor, creau o aură de sfânt mister ce mă vrăjea. Dintre milioanele de zei hinduși, familia noastră își alesese zeii preferați și când eram mic, Chiar înainte de a înțelege ce reprezentau ei, am simțit și m-am temut de puterea micuțelor figurine de pe altar și de tablourile de pe perete în jurul cărora atârnau mătăniile. Ochii aceia de lut, lemn, bronz, piatră și hârtie colorată nu clipeau niciodată și păreau să mă privească chiar și când eu nu îi priveam. Ciudat, dar figurinele acelea impasibile păreau mai pline de viață decât eram eu și posedau puteri miraculoase care ne determinau să le venerăm. Ofrandele și rugăciunile noastre mărturiseau această superioritate înspăimântătoare. Când se sfârșea puja de dimineață sau seara, iar mătușile, unchii și verii mei se întorceau la grijile și îndatoririle lor lumești, eu rămâneam cu mama care mă învăța, mai întâi de toate, să fiu un hindus neclintit în credința în zei și în îndeplinirea îndatoririlor religioase. Orice altceva era pe locul 2. Din gura ei am înțeles prima oară că datorită carmei anterioare, eu mă născusem într-una dintre cele mai înalte caste. Eram un brahman, reprezentantul lui brahman pe pământ, singura realitate adevărată. Într-adevăr, eram brahman. Nu mai trebuia decât să realizez aceasta adevăratul sine. Parcă îi aud și acum vocea blândă și limpede de parcă nu ar fi trecut 25 de ani de atunci, ci doar 25 de zile, citindu pe Krishna din pasajele preferate ale cărții Bhagavad Gita. Acolo scrie așa, Yoginul trebuie să fie angajat mereu în yoga, să rămână cu el însuși într-un loc secret, cu mintea și cu inima supuse, eliberat de speranță și lăcomie. Cu gândirea și simțurile supuse în nemișcare totală, el trebuie să practice yoga pentru purificarea sinelui. Cu corpul, capul și gâtul drepte, neclintite, cu privirea fixată pe vârful nasului, neclintit în legământul brahmacaria, cu minte aflată sub control, concentrată asupra mea, yoginul s-a unit astfel cu sinele, se îndreaptă spre pace, spre suprema fericire care se lășluiește în mine. După cum spunea Ghita, Krishna era maestrul și inițiatorul adevăratei yoga, iar tatăl meu era un adevărat ucenic al său. Am înțeles acest lucru din ce în ce mai bine pe măsură ce treceau anii, până am ajuns și eu yogin. Am început să practic meditația zilnic de la vârsta de 5 ani, urmând instrucțiunile mamei și călăuzit de exemplul perfect al tatălui meu. În poziție de lotus, cu coloana vertebrală dreaptă și cu ochii ațintiți în gol, îl pe cel care era pentru mine mai mult zeu decât tată. Semene atât de mult cu tatăl tău când meditezi, îmi spunea mama câteodată, discret, cu o notă de evidentă mândrie în glas. Într-o zi vei fi și tu un mare yogin. Vorbele ei tandre îmi măreau hotărârea de a nu o dezamăgi niciodată. Deși era atât de tânără, mama purta singură povara responsabilităților ei. Nu voia ca bogatul ei tată să știe că ea trebuia să cerșească câteodată mar, apa în care vecinii își fierbeau orezul pentru a mă hrăni pe mine când eram doar un prunc. În cele din urmă bunicul Sing, pe care noi îl numeam Nana, a aflat și a insistat ca mama să se mute înapoi în casa părintească. Sora ei, Revati, întotdeauna cerea să fie primită să locuiască acolo. Venea periodic cu trupa tot mai numeroasă de copii mici ca să ceară adăpost, cu lacrimi în ochi, arătându-și vânătăile urâte rămase de la ultima bătaie primită de la soțul ei, mare băutor de rom. Lovirea soțiilor era un lucru foarte obișnuit, așa că după ce îi permitea să-și revină timp de câteva săptămâni, bunicul o trimitea totdeauna înapoi. Tot el aranjase căsătoria și cu acest bărbat și avea reputația unui om care își ține cuvântul dat. Inevitabil, mătușa Revati apărea din nou, bătută și învinețită, cu copiii după ea și, bineînțeles, însărcinată. După ce dădea naștere copilului, bunicul o trimitea din nou la bărbatul ei. După nașterea celui de-al cincilea copil și moartea bunicului, mătușa Revati a rămas cu noi în casa cea mare a familiei. Îmi plăcea să-i acolo pe verii mei. Lucru tipic pentru familiile indiene, acolo locuiau de obicei 15 sau 20 de urmași ai lui Nana, unchi, mătuși, veri și nane, văduva lui, căreia noi îi ziceam afectuos ma. Nana a murit când eram foarte mic, iar eu și mama ne-am mutat în dormitorul lui. Mult timp după moartea lui, în prăvălia cu rom, în magazia cu cereale de la parter și în camerele de la etaj, au răsunat pașii săi grei și furioși. În vremea aceea, duhul lui putea fi simțit cum plutea în casa din beton pe care o construise ca fortăreață. Cei care nu cred în forțele oculte ascunse în univers pot considera asta doar ca pe o simplă superstiție sau isterie. Noi am auzit pașii lui, plimbându-se într-un dute vino în pod și adeseori chiar în fața ușii dormitorului nostru după ce mergeam la culcare. Musafirii noștri au trecut de asemenea prin aceste întâmplări. N-a fost aproape niciun oaspete care să-și fi petrecut noaptea cu noi și care să nu fi fost atacat fizic de mâini nevăzute sau să nu fi văzut apariții neașteptate. Unele dintre rudele noastre nu au mai rămas niciodată peste noapte la noi după o experiență de felul acesta. Aceia dintre noi, pentru care casa aceea era căminul nostru, nu am avut altă alegere de făcut. Nana fusese profund implicat în ocultismul hindus și îi critica pe cei care filozofau doar asupra religiei lor fără să învețe să folosească forțele supranaturale. Când am crescut mai mare, Ma mi-a mărturisit un secret pe care îl păstrase în inima ei ani de zile și pe care nu-l mai spusese decât mătușii revati. Nana își sacrificase primul fiu, ca jertfă adusă unuia din zeii lui preferați. Aceasta nu era o practică neobișnuită, dar niciodată nu se vorbea despre ea. Zeitatea preferată a lui Nana a fost Laximii, soția lui Vișnu, protectorul casei. Zeita bogăției și prosperității, ea și-a demonstrat marilei puteri, ajutându-l pe nana să devină dintr-o dată unul dintre cei mai puternici și bogați oameni din Trinidad. Când cocioaba mică pe care o construise nana pentru familia lui a ars în condiții misterioase, el a înlocuit-o cu o casă uriașă care a devenit punct de referință pe drumul dinspre Port of Spain, spre San Fernando. Nimeni nu a putut afla de unde veneau banii sau de unde provenea aurul pe care îl strângea într-un seif mare ascuns într-un perete de beton al casei. Puțini din sutele de emigranți din India au reușit să adune bogății atât de ușor și dintr-o dată. Toți credeam că zeii puternici îl ajutaseră. În schimb, el le dăruise sufletul. Lukman Singh Jankshen, casa unde locuiam, numită astfel după Nana, se afla pe șoseaua principală la sud de Port of Spain. Nana era recunoscut ca fiind unul dintre cei mai suspuși hinduși, om cu puteri supranaturale misterioase pe care nimeni nu le putea nega și în care nimeni nu avea chef să-și bage nasul. Se știa că spiritele apărau acel mai mult de un milion de dolari în monede de aur pe care Nana le îngropase într-una din întinsele lui proprietăți la începutul celui de-al doilea război mondial. Puțin s-ar fi încumetat să înfrunte spiritele și să caute comoara. De altfel, nu se găsise niciun vrăjitor care să fi fost capabil să afle locul secret, nici chiar folosind cele mai puternice vrăjitorii. Acele monede de aur de o valoare inestimabilă, cu mult mai valoroase astăzi, rămân încă ascunse. Nana prețuia puterea ocultă chiar mai mult decât aurul. Seiful lui, zdravăn, din fier, conținea un obiect pe care nu l-ar fi vândut la niciun preț. Era o piatră albă, mică, din India, înzestrată atât cu putere de vindecare, cât și cu blestem. Dacă era pusă deasupra unei mușcături de șarpe, trăgea tot veninul din ea. Așa au afirmat martori de încredere, deși eu nu am văzut acest lucru cu ochii mei. Unul din unchii mei mi-a spus odată că, împins de curiozitate, a deschis cu precauție ușa de la camera care conținea seiful lui Nana și a fost întâmpinat de un șarpe uriaș care păzea nu doar banii și bijuteriile, ci și alte secrete ale încăperii despre care nu se vorbea decât în șoaptă. Fie că șarpele era adevărat, fie că era o formă luată de spirite, după cum au sugerat unii, eu am văzut cu ochii mei reptila, acea uriașă, viu colorată, târându-se pe lângă casă, mult timp după moartea lui Nana în urma unui atac de cord la 63 de ani. Pentru un hindus, șerpii sunt zei. Am păstrat și eu unul viu în camera mea, un splendid macajuel și l-am venerat ca și pe zeul mai muță, zeul elefant și mai presus de toate, zeița vacă. Pentru mine Dumnezeu era tot și tot era Dumnezeu, bineînțeles, cu excepția celor nefericite fapturi care nu făceau parte din nicio castă. Lumea mea era plină de duhuri, zei și forțe oculte, iar obligația mea, încă din copilărie, era să acord fiecăruia respectul cuvenit. Aceasta a fost cultura care l-a hrănit pe tatăl meu el a călcat chiar pe urmele lui Krishna și altor yogini care s-au dus înaintea lui, iar mama m-a învățat că și eu trebuia să fac același lucru. Niciodată nu m-am îndoit de asta. Tata îmi dăduse exemplul lui, fusese lăudat și venerat de mulți și era inevitabil ca eu să urmez același drum ca și al lui. Niciodată nu mi-am imaginat că voi fi încă atât de tânăr când va veni ziua aceasta, hotărâtă de zei. n